Днес на 26 февруари в Столичната галерия Доза се открива изложбата «Една от три. Субективни гледни точки към аборта и безплодието». Добър ден, казвам на Мария Станишева. Здравейте. Тя е режисьорка, продуцентка, човек, който се жив... живее и се реализира на световни сцени. Париж, Бордо, Нью Йорк. Нека да кажа на нашите слушатели, че наскоро нейният документален филм, Поредица, да намериш дума, спечели голямата награда на Bloomberg Green Докс в рамките на Bloomberg Green Festival в Сиатъл. Всеки епизод там разказва личната история на Бежанец заради климатичните промени. Да кажа добър ден и на Руксанда Губернат. Hello, nice to be here and nice to meet the public. За превода в ефир всъщност ще помага Мария. Те двете са авторки в този особен интердисциплинарен арт проект, който ще видим до вечера в галерия Доза. Просто каза, че е много приятно да бъде тук и за първи път е в Българското национално радио. Голямо удоволствие. И ние се радваме, че сте тук заедно. А, но нека първо да ви попитам какво да очакваме. Интерактивна изложба. Какво означава това? А, и какви елементи ще видим събрани на едно място? И как можем да си взаимодействаме с тях? Може би, Мария, към вас. Ами да, до вечера откриваме много вълнуваща и лична изложба в галерия Доза. А, авторките сме 6. Всъщност 6 жени и един мъж, защото а, Роксандра си колаборира с а, нейния партньор от Патро Патрей, което е тяхната организация в Румъния. И а, ще можем да видим най-различни работи. Значи от видео комбинирани неща, анимация и документация комбинация е нашия проект с Роксандра. Има видео инсталации, които са по личните истории на жени от Румъния, които Роксандра е събрала. Има скулптурна част, имаме а, нова работа на Калина Христова, която е комбинирана между графика, видео и скулптура. И имаме и една специална инсталация, където каним публиката да се включи със собствените си истории и рефлексии върху темата. А кога и как се роди тази идея? Всъщност, казвате, че това са субъективни гледни точки. Това означава ли да очакваме и вид, изповед на всички автори и споделяне на травматично преживяване? Точно така. Значи всички автори са преминали под някаква форма, през а, трудни моменти, свързани с репродуктивните им права, като тук това може да са хора, които се опитват дълго време да заченат и не могат, но могат да са хора, които не искат да имат деца и са правили множество аборти и такива, които имат проблем и правят спонтанни такива. А, така че най-различни истории, но това, което ги обединява е, че са дълбоко лични, част от тях много травматични. В нашия случай Роксандра а, преди две години ме покани да си сътрудничим. Тя искаше да разкаже нейната лична история, искаше да ползва анимация. И понеже това е моя, моята сила, а, говорихме как това може да се случи и се оказа, че двете сме преживяли доста сходни неща. Значи първо няколко спонтанни аборта, в които сме и двете сме изпаднали в доста сходно-депресивно състояние, доста голяма липса на подкрепа обществена по темата и дискусия сме срещнали и след това и двете всъщност сме били бремени по време на COVID-пандемията, което само по себе си също е много стресиращо преживяване и Роксандра ще представи една интерактивна работа в която тя разказва за това какво е да си бременна след като три пъти си изгубил си. В една пандемия, в която не знаеш дали ще ти пуснат бебето в болницата и въобще тая, целият стрес от преживяното е... А представена в една инсталация, в която виждаме нея и нейната изповед и в същото време колажи от самата пандемия. Ами добре, Мария, тогава нека да попитам Роксандра как реши да се обърне към теб и да разкаже историята си. I mean it was a very fortunate meeting of the two of us. We met for our uh, We met through our uh, my previous project and the project that Maria has ongoing and I saw a lot of similarities in values and in the social causes we are both invested in. Запознахме се покрай предишните два проекта, с които с Мария работим и веднага открих много прилики между каузите и целите, в които инвестираме. Какво беше най-трудно за преодоляване, когато трябва да споделиш личната си история? на един спонтанен аборт, на загубата на едно дете, на друг човек и да я направиш публична. It's loss the whole is between, uh, our rights and our duties. За нас като жени е много трудно да, да представим нали, този вътрешен дебат между правата ни и задълженията ни като жени, когато загубиме бременност. Uh, and social т.е. свободите, които имаме и социалната роля, която жената е, трябва да изпълни по някакъв начин. Добре да попитам, Мария. Всъщност, откъде идва натиска върху една жена, ако тя е направила спонтанен аборт, тя започва да се чувства по-малко жена ли заради това? Самообвинението ли е водещия мотив на изпадането в депресия? От всичко, което сте чули, видяли и изпитали лично? Ами много са нещата. Значи първо цялото напрежение, което се слага върху жените, че тяхната функция, нали, за да бъдат жени, те трябва да бъдат майки, което като цяло изобщо не е, нали, според мен правилен начин на гледането на жените. Все пак сме в 21 век. И след това, наистина, ако имаш репродуктивни проблеми, много често пада върху теб като някакво обвинение. Тоест, знаете, на български какви ужасни думи се ползват. Тя е ялова, тя е бездетна, нали всякакви страшно негативни. И към това, според мен, необърза нали, липсата на дебат в обществото, но и липсата на подкрепата от докторите. Защото а, нали, от една страна нали, забрави и продължавай пак, нали, всичко се помита под килима. А ти всъщност потъваш в някаква истинска депресия, в която искаш. Помощ. И тая помощ, там идва и голямата роля на партньорите, независимо мъже или жени са, които също са част от тази дискусия за това проекта, въобще не е само женски, защото мъжете също са тези, които много често в тези ситуации, моят партньор, той не знаеше как да реагира в тази ситуация. той много искаше да ме подкрепи, но след първите нали, разговори, които имахме неговия начин, беше да се забрави, а, а, а това не е винаги най добрият начин. <пълът>. <пълът>. Всъщност, споделянето помага ли? И тук ли е ролята на изкуството? Че, че чрез споделянето а, и чрез експонирането на тази уязвимост, все пак ако има разказ, ако има филм ако има история, <пълът> която може да бъде разказана, човек се освобождава и жената включително Абсолютно, аз вярвам в това и вярвам, че когато жените споделят и помежду си и разбират например, че всяка трета жена минава през това нещо, ти много леко, по-леко би го преживял. Например, когато аз започнах да говоря с моите приятелки, се оказа, че буквално почти всички са минали през това нещо. Но това не се говори, защото е неудобно, защото е неприятно. А според мен, ако се знае, че е толкова често, ти ще се чувстваш много по-леко в тази ситуация. И изкуството има страхотна сила в това, че може да разкаже твоята болка по начин, който е емоционален и разбираем, но също и да свърже хората. Както хората, жените работещи по този проект, просто някаква винообразна такава сила се получава. Все повече хора се включват от различни места и искат да работят по темата. Аз точно това искам да попитам и. А... Руксандра, защото разбрах че първо изложбата била в Румъния. Беше, как беше възприета тя? Започнаха ли жени, даже не свързани с арт средите да говорят? project в Румъния това беше първият проект, който изобщо някога е говорил за темата. Loss or abortion, and and they the много жени, които бяха минали през uh, спонтанни аборти или аборти, uh, дойдоха на изложбата uh, и много подкрепиха инициативата but we had very few institutional support. So it's on the uh, cultural sector, on the NGO sector, to assume this mission of making this very important topic public. No, Нали, това не беше достатъчно според мен. А защо? Защото а, е силна религиозността в Румъния, тъй като ние говорим, ето и в а, България, в а, един вероятно такъв контекст, който може да бъде добавен. Толкова ли е трудно институциите да си отворят а, ушите към този вид уязвимост на, на жените, които а, преживяват аборта, спонтанния аборт, като собствена дисфункционалност, като собствен провал. Да, това е така. Румъния е не само а, много религиозна, но също така много патриархална и консервативна държава. And uh, second, uh, there is this uh, pervasive perception of a woman that has to endure. Like, this is her role to conceive. If she cannot handle it, it's she's on her own. Even though it's more about societal pressures. И, и има, тази, има, има тази а, гледна точка, че когато жената минава през нещо такова, въпреки че, че част от страданията са следствие на социалния натиск, ти като жена си сама с проблема си, и се оправяш си. Yeah. Yeah. Аз мисля, е така. А, да, това ще да, да попитам, Мария, всъщност така ли е, защото пък ние в България виждаме много сериозни програми, включително държавно финансирани за процедури инвитро, т.е. за подпомагане на репродуктивните функции. Това а прави ли според вас жената по-спокойна, че ето институциите, включително пари на накоплатата се отиват в тази посока? А, или отново се преповтаря а, същото това клише, че жената трябва да е детеродена орган и да, държавата финансира това? Хубаво е, че държавата а, финансира процедури. Това е важно, аз доколкото знам, първо са до да определено възраст и второ са а, две, или, да, да не обръчам. Да. Определен да. брой са. Но според мен държавата а, абсолютно издиша, когато става въпрос за... А, открепа на жената на ниво а, психологическо. Тоест няма никаква терапия, например, предвидена. Няма никаква... А, а, има, разбира се, частни клиники, които дори специализират в репродуктивно здраве. И ние ще говорим с специалисти от такива клиники. Но на, на национално ниво ми се струва, че сме много назад значи в, в Франция, например, когато ми се случи, веднага ми предложиха, искам ли среща с психолог, mm -hmm. защото те знаят, че това ще бъде а, тежко нещо, което дълго време се преживява. Тоест, институцията, с този пример, който давате от Франция, институцията знае, че една жена а, е а, как да кажа, субекта, който трябва да бъде подпомогнат в случая. А, че трябва да се окаже психологическа подкрепа на жената, а не толкова а, да се, как да кажа, да се засили а, производството на бебе. Да, да, абсолютно. И според мен, дори във Франция на всеки път, когато отиваш на нов лекар примерно, те винаги те питат брой бременности, което не е равно на брой раждания. И ти винаги казваш, примерно, три бременности, едно дете. И това е съвсем нормално, а, защото то не е нещо, което е срамно, не е нещо, което ам, трябва да те кара да се чувстваш по някакъв начин а, нали, не както трябва. Да не говорим, че в а, половината случаи и мъжете са част от причината. Нали, но някакси жената е тази, която а, остава да се срами. От какво се срамим точно? Не мога да разбера. Последен въпрос от мен Как се вписва вашата изложба примерно в този разгорещен дебат в Съединените щати, за и против аборта, за и против а, решението жената да решава всъщност какво, какво се случва с, с детето? Ами, нашия проект всъщност е по-голям от изложбата, която се случва в София. А, ние ще работим с Олександрова върху един документален филм, в който ще включим четири жени а, и техните истории. Една от България, една от Румъния, една от Штатите и една от Франция, точно защото от Штатите в момента тази цялата тема е страшно наболяла. Имаме чувство, че женските права са в тотален световен регрес. И не става въпрос само за Штатите, става въпрос и за Европа за за Турция, за Унгария. А, и в този смисъл ние искаме да участваме в, в дебата в щатите. Не знам дали знаете, не само абортите, вече и витро започват да забраняват, защото се убиват хиляди бебета. И смятаме, че това е абсолютно личен избор, в който държавата не може да се намесва. Добре, аз много ви благодаря за штрихирането на толкова много дълбоки пластове зад темата за спонтанния аборт, и а, това, което ще представите още от днес до 8 марта, накрая ще завършите с подобна дискусия, каквато е имало а, в Румъния. Очаквате ли и тук, Мария, да има голям интерес и то от хора, които не са само в Ефарт кръговете, просто жени, които са го преживяли? Да, очаквам много голям интерес, очаквам а, жени, които ще дойдат да споделят истории. А, виждам, че медиите доста се интересуват. В смисъл, откакто работим и сме пуснали някаква публична информация, ми се струва, че темата е интересна на, на вашите колеги. И се надявам това да е само началото на някакъв по-голям разговор. Благодаря Ви! Една от три субективни гледни точки за аборта и безплодието изложбата, интерактивната изложба се открива днес вечерта от 18 часа в Столичната галерия Доза, а на 8 март предстои и бурен дебат по темата.